Medic. Deci, vom citi acele uh, inscripții de oameni măsură în care reușim să vădăm transformările poletice pentru că altfel nu văd recunoaște uh, termenii uh, latinești și uh, formări gramatică de latinești, dacă nu trebuie uh, să spun să modificuieze motive Deci, ăsta o să fie uh, cursul uh, și seminarul. Dăresc că este cumva un amestecat de pe cărță. Anul, Ligrână și Domnului, că o să răiau povesteanii când în Dar tot acum vă spun cum arată și examenul. Examenul cursului de politică istorică latină este evident un examen de politică istorică latină, nici ce vorbim la curs. Va fi în 3 sesiune, deci ultima, Din, de uh, joi din uh, semestrul întâi. Uh, aici vreau nici o surpriză. Uh, Surpriza este dincolo, pentru că uh, acel curs de sintaxa la latine are, în mod legal, seminarul de inscripție a franzei latineși. Deci este parte a enzamenului de sintaxă latina. Deci tot ce vom face la semnal ține de cursuri de sintax. Atunci inegal ar trebui să descrie și inscripțiile respective, așa cum vom face săptămână de săptămâna, și din perspectivă ponefică. Cât am conști de ceva încă să spun. Ca sintaxă la Cristalina, dină. Da? Câte o da. Câte o dată, câte o dată. Ați înțeles principiu. E și examen de diacronie și de felie sincronică, practic, adică eu, eu o să fiu o combinație. Da, da. Partea bună este că nu mai voi ce la seminarul respectiv, de care va fi verificat ca examen de din taxă nimic ce nu vom fi citit împreună. Da? Deci nu să pregătiți alte teclă sau să decisați o inscripție. Numai ce vom citi întrebă. Asta e bine. La examen vor să fie inscripție editată, nu reproducere, nu fac simții. Nici noi pe parcursul semestru nu vom pipăi inscripții și să urăm ce este aici. Și îl dăvă un citit la tradicarea ta și eu să vă dăm într-o astfel de cum e arătă. Bun? Bun. Da. Uh, Prezenta. Uh, nu mi-am întâmplat cine sunteți? Ce? Uh, ja. Nu ne am întâmplat cine sunteți? Ne pânăștem? Da. Dar nu cred că am voi participa la acest seminar ähm wenn sogar auch um ähm um nam ein namen im horrat ähm chem ähm woi ähm studiaj g j c m examene ähm da äh ist derci da da și din și studium Studio in Germania este. Da, și mai slab pentru că nu am studiat în psihologie. Petra Bebukare am studiat în psihologie în Padova, și asta nu am eu nu mai am ehm domani am eh a Da. Da. Și în greaca, puțin. Și în latină? Da. Deci, astea sunt ceală trei specialități pe care în latină? Și în latină. Da. Ați început o facultate psihologică și a trebuit ca specialități română? Ați început a treia? Nu. Pentru că am studiez leant, este un teacher zgubei. la Ehm la limbară și filosofie. Dar atunci am vrut să să la la România și în Iași spre am început să studiez și ehm cum se un bachelor de limba română. Da. Acum, poate că am vorbit despre atât de de și motivația Deci te-ați înțeles ce va fi acest curs de fonetică istorică latină. Da. După aceea, de, de la 4, vom arda tot într-o un curs de sintaxa frazei latine. Deci, mm -hmm. vă gândiți dacă intră în, în planurile și în creditele în, de cații de servoie, în cărțile de ei. Aici vă iau doar numărul dumneavoastră și după aceea trebuie și data. Da. Ahora la film cronica, ă? Cred că nu aci avut bucuria. O Deci o presupunere, no? E eh nu are niciun culor. care să privească în a noastră, la mama care. nu La -a, la -a, a fost un de această realitate cu care astrologul plasică neînțiește. Îi deschia fenomenelor pe din perspectivă. Atunci, o exagerare, să spunem că ați făcut numai la latină și greacă. Mereu au fost mici uh, mă... incursiuni, Și în istoria fenomenelor gramaticale respective, gândiți cum ați învățat la greacă de final al Sunt convinsă că ți s-au făcut uh, nici instructaje de fonetică uh, istorică greacă, fiindcă altfel nu puteți pricepe ce caută Alfa și Eta la un loc. și mai ales cum uh, vietul eta uh, se transformă în alfa sau unor alfa se transformă în eta, lucrurile astea par, uh, misterioase dacă uh, nu uh, le priviți în perspectiva poeticii istorice. Deci deci, grând, grând, atins, de aici. Uh, deci, vreodată, atins vrând, atinți de gramatică uh, istorică ca să nu mai vorbim de etimologie, Da? Vocabularul, mereu a fost prezentat în această perspectivă istoriei cuvintelor. Ce um, sinonime avem pentru această pereche de uh, termeni, pereche descriptiv-istoric, a făcut gramatică descriptivă, acum început se istorică, numele acestor termeni sunt sincronic și diacronic. Sincronic și diacronic. Deci ceea ce vom face va fi o conetică diacronică. Parte a gramaticii diacronice. Poate că simt am chiar mai uh, confortabil cu acești termeni uh, sincronic și uh, diacronic. Descriptiv și istoric sunt termeni pananși, pe care putem folosi uh, în orice protest. Sincronic și diacronic se referă la această perspectivă uh, linguistică. Să a inventat acum când am diacronic. a, -a inventat proto. Reprispărarea voastră vom vorbi după să mulțim despre prototimpi, dar nu am nimic de Știu ce am folosit, Ce înseamnă o descriere istorică a unei limbi, ce înseamnă o prezentare diacronică a unei limbi? înseamnă foarte mult. Și, ca să fim sinceri, înseamnă atât cât putem cuprinde. Și când spun că putem cuprinde, chiar asta am vrut să vă treabim, când suntem în stare să cuprindem De la cele mai vechi atestări ale unei până la cele mai recente atestări ale limbi. Atunci dacă e să privim uh, latina în perspectiva uh, diacronică, uh, avem nevoie de, uh, cum să privirea panoramică. Da? Pentru că este uh, iară. Uh, ajungem să ne uităm la ultimele uh, evoluții de uh, limba latină. Până unde putem duce limba. Când se încheie limba latină? Dacă se, se Nu se încheie. Cheia. Da? Atunci noi vorbim cu o limba latinată. Da? Fiind un anumit loc și un anumit spațiu, dar da, este limba latină așa cum a ajuns ea să fie vorbită aici. Până în acest moment. Mm -hmm. În la aceasta merge până la limbile românice. Și în momentul în care am spus limbi romanice, cuprind automat toate limbile uh, romanice și toate etapele lor de evoluție, inclusiv uh, cea uh, contemporană uh, nouă și tendințele pe care le înregistrăm uh, aici. Nu o să ajungem uh, chiar uh, așa, deși din când în când vom vedea cum uh, tendințe, uh, deodată foarte veche, se regăsesc, deci o tendință continuă, altele reapare, Deci o tendință merge până la capăt, se feblinește, după care putem constata că aceeași tendință generală reapare, da? Vreau să spun ceva. Da. Am o întrebare. Este un, un fel de întreagă dacă o limba este fixată și nu mai se schimbă? Că Diacronia nu poate să pună granițe precise, imediat vorbim și despre granițe, imediat, da. Deci am încercat doar să uh, vedem uh, extremitatea uh, pe care o putem noi uh, acum, a uh, limbii uh, latine. altă extremitate de uh, început este uh, la fel de uh, generoasă, uh, dar mult mai tărăboasă. Um, putem privi spre primele documente, primele monumente, pe care corect pe care îl folosim, primele monumente de limba latină, dar toate acele atestări reprezintă de fapt o evoluție a unor stalii lingvistice anterioare. Până unde putem duce cercetarea statiilor dintristice uh, anterioare? Atât, cât avem mărturii. Da? Atunci, pentru uh, latina există, uh, e uh, într-o oarecare măsură contestată, dar nu despre asta uh, o să vorbesc acum. O să vorbim Deci, pentru la tine, există familia limbilor italice. Da? Puneți o paranteză acolo, e un semn de întrebare. Da? Nu foarte de greu. Deci, e tot un semn de întrebare despre care o să vorbim. Ce înseamnă familiile limbilor italice? Nu avem linguriști în context această grupare genetică. a uh, limbilor italice. Bun. Deci, latina este parte a familiei limbilor italice. Dar mai departe, este parte a familiei limbilor indo europene Atunci, uh, cele mai vechi mărturii de limbă latină, în sensul cel mai larg, al treabă noi, sunt mărturiile proto- intero europeen. Și dacă vreem să înțelegem evoluția fonemelor la Pinești, va trebui să începem de la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 Lína, která se nachází v Evropě, Indo-Europénská, Indo-Europénská, se numeje jako kompletní linguistika komparátová Indo-Europénská linguistika komparátová Indo-Europénská Ceva va trebui să spun la un moment dat. Cred că am mai -a avut nici paranteze, am întrebat despre indorogranistica. I-a mutit bine, ce mi-a mutit. De acum, de și vă bucurați, așa ca la prima întâlnire cu el. Cum a apărut Deci Cum a apărut această disciplină foarte simplă? din uh, observația că o sumă de limbi, cel mai multe limbi din Europa, inclusiv din grafice, Latina și Greaca, la par să aibă elemente comune. Par să aibă elemente comune. Uh, impulsul, comunacul, uh, uh, a fost dat de uh, revelația că și limbi din India au trăsături comune cu aceste linguri uh, europene. Și, în uh, marea relație, a fost transcrită. Uh, William Jones. Da? Da. Voiam doar să vă spun cu titlul de anecdotă, s-ar putea să văd încureștirea. Că sanscrita e o cotită responsabilă și pentru Probabil, de fapt, că știți. Apariția tabelului lui Mendeleev. Deci felul cum a împărțit lucrurile. Da. Pare să fi fost. Eu m-am gândit da. la chestia asta, văzând cum sunt organizate lucrurile de Mendeleev. Asta? asta? E informație. este un tabel în fond. Da. Și nu este... Pe mine m-a frapat că organizarea elementelor. Mi s-a părut că ține atât de mult de mintea unui clasicist, încât m-am dus la biografia lui Mendeleev să verific ce știa. Era în absolut bâtă. Era la limbi clasice, de asta n-a putut să aibă o educație academică, dar aveam un prieten care cunoșteam sanscrită și modul de organizare l-a inspirat până într-acolo încât a vrut să numească niște elemente noi cu uh, prefix soide sanscrite. Chiar prefixul. sau chiar prefixă nu s-au impus, da. e la nivelul Wikipedia, dar e un lucru inclusiv discutat. Deci să știți când că s a avut pus. foarte multe. Că Atât de multe. Nu plângeam eu răjarea că Sanscrita nu a avut influență. Ba chiar aș dice că, din când încât plâng, a avut prea multă influență asupra mm -hmm. uh, interoperisticii. Uh, spuneam această revelație Da? care după aceea a dus la evoluția minunată a școlii neogramatice e, și tot ce a însemnat marea linguistică comparată în Europa, dar această revelație a cunoscătorului de limbi clasice, bunul cunoscător de limbi clasice latină și greacă, plus limbi moderne din Europa secolului, Uh, deci acest filolog în momentul în care uh, ia contact cu gramatica din vizanscrite uh, și să primii gramatica nu e suficient să asculți. Pentru că atunci uh, lucrurile se uh, pierd. Da? Fără care rostimă fonemele, uh, acoperă realitatea istorică. Da? Dar în momentul în care înveți o gramatică, Și mai ales că gramatica atât de ordonat, gândită, pornind de la sistemul poetic, a avut ne-am Jones această revelație, puse să-l șalți înaintea lui, de fapt, da? El este doar numit părintele Indonor Fenictic, și este un paragraf care precisează mai rău. Probabil este important să avem robin. Ca filologii, au putut în folosesc metodele lui Grimm, care a fost... Fii corp. Fii corp. Toată lucrurile acestea vor merge împreună. Îți arăteai citatul sau...? De natără nu știu, dar e morus citat. Ești morus? E bine, pentru că oară. entuziasm. Că filologul clasic din voi nu adă așa o reacție într-adegătări. E citată pentru că spună că transgrita este mai perfectă. Pentru că o laudă unui divan Nu, este mai perfectă. Da. Păi nici, păi nici. mai perfect, Dar, da, înțelegem. Ne înțelegem pentru acolo la da. Atunci se acelzau în în Constituirea acestei discipline, William Jones a formulat atât de frumos atunci a fost uceritor și din acel moment a au luat pe un făgaș, pe care continuă în mare măsură să meargă și acum. de această comparație între mai multe limbi din Asia, deci numai foarte din India, și limbile din uh, Europa. Uh, ce înseamnă că uh, seamănă aceste uh, limbi? Uh, termenul care se folosește este cel de înrudire. Da? E simpatic în mm. termenul. E Probabil, care se înrudesc. Da? Ea mm. sunt surochi, verișoare, mame. Vor fi și tați acolo. nu știu, bunici, străbunici, bă, în toată da? Dar de fapt, ce sugerează această terminologie? Deci două limbi care se urtează, de fapt, la un moment dat, în timp, au fost o singură limba, da? Asta ascunde terminologia aceasta simpatică de grupete Bun, Jako že nevěděl, že je to jiný jazyk, ale když jsem byl v osobním domě, jsem byl v jedné osobním domě, kde byla jenom já, já jsem byl v jedné osobním domě, kde byla jenom já, já jsem byl v jedné osobním domě, kde ia <rred> va fi fost, nu chiar în europeană, oricum ceva foarte apropiat. Și e, reconstituirea care s-a făcut la început. E, Copiază într-o mare măsură sistemul gramatical al limbii Sanskrite, mai ales sistemul fonetic al limbii Sanskrite. E, Păr măsură ce o să uh, vedem cum uh, au evoluat fonenele, uh, o să înțelegeți mai bine ce uh, am spus acum, tot încă. Uh, afirmația pe care am făcut-o nu ține de copilăria indoropenistică. Uh, este o uh, realitate pe care încă o mai simțim în tratatele, în unele tratate de uh, indoropenistică. Încă se simte foarte uh, puternică influența acelei faze în care s-a era scrisă aproape în dorocana, da? Deci forma cea mai apropiată de dorocana la care putem ajunge în mod nemijlocit, da? De asemenea, de avantajul ias, poate fi atinsă, da? poate fi studiată nemijlocit. Ce noi să spunem despre toate celelalte limbi din familia indo-european, ține de, de presupuneri. Comparăm limbi, vedem că lucrurile sunt diferite, sunt două volume diferite, în două limbi sunt diferite. Presupunem că, la un moment dat, a fost un singur fonem și, în acel moment, suntem obligați să presupunem ce va fi fost la Dar, de fapt, nu știm. Atunci e uh, multă... Uh, multă de imaginație în problemele în uh, O să vedeți cum arată uh, aceste rămășițe uh, de transcrită uh, aproape europeană în uh, sistemul poletic și de ce uh, putem fi siguri. că transcrita uh, e de vina pentru uh, aceste tabele uh, fonetice pe care ne uh, întâlnim în tratată de fonetică istorică latină, chiar. Da? Sau, în general, de uh, fonetică comparată uh, indelopeană. Uh. Ce să a -o mai departe cu uh, indelope uh. Ca orice uh, Citiință, dacă tot vorbeam de o familie cu rumpedenii, știință europeistica este așa ca o uh, foctură, și-a avut uh, copilăria ei plină de etuliziasmă. Adolescența, uh, și mai mult de uh, că tot adunau limbile uh, indo-europene și se așezau într-o familie, da? Deci Pucâne chiar căpătau coerența. N-ar fi plăcut de trei încă vremea Adolescența în europene poate și mai mult că să trăim în, la de maturitate a interacumenisticii, când au fost create instrumentele acestei discipline. gândiți mai e totuși fascinantă o disciplină nouă, făcută din nimic, da? care își creează instrumentele. Fiind o disciplină filologică, Aceste instrumente erau, cumva, previzibile. Dicționare, gramatici, da? Astea sunt instrumentele de care are nevoie o disciplină uh, filologică. Uh, am mormit, însă, natural, dicționare, gramatici, da? Pentru că e vorba de dicționare și gramatici ale fiecarei limbi, descrierea istorică a, a tuturor a, limbilor in indoropene, definirea familiilor de limbi, așa cum s-a definițeles limbilor Și acest model și a avut rol să în modele indoropendice. Aici, măcar, modelul era clar ce sunt limbile romanice, Toate limbile uh, evoluate din latină, indiferent ce vrem să numim cuvântul latină. Da? Deci aici clar. Se cheamă că avem și limba mamă a limbilor uh, romanice. Asta este latină. În parantele de piepte, dacă le să uh, pornim invers dinspre limbilor romanice, înspre latină, ce se face, ceea ce uh, au încercat să fac uh, indoropediștii, uh, suntem un mare pas. Și presupunând că nu s a fi păstrat Latina, ca a fi mai timpile romanice, studiem istoria fiecare limbi romanice în uh, parte, studiem vocabularul timpilor romanice, cu toate aceste atestări, le punem arături, le comparăm și reconstituim, Termenul din care o el. E da, da? Cu presupunerea că toate acele reconstituiri cu Asteriscuri ar trebui, într-un final, să fie latina, Implauzime. Da? Implauzime. Că astea este. Că un e duș pe care trebuie să suportă e o suportă orice indo-organist. Asta N-am ajunge la creativă. Dar am ajunge la situații ale unei faze de liberații. Unei faze locali, federali. Bun. Deci, simând clar în minte acest avertisment, ne putem încrede în linguistica comparată cu European. Deci, cum aceste lecționare și gramatici uh, făcută pentru fiecare limbă uh, în parte, pentru familii de uh, limbile germanice, subie slave, subie centice, în fiecare dintre ele există limbi în care încă se mai vorbesc și din care au încetat să mai fie uh, vorbită, dar care au lăsat monumentari. Prin monument, înțeleg, în primele mărturii ale unei linii, că sunt traiuceri, da, poate fi un monument de limba, că sunt inscripții, că sunt texte de date veche ajunse până la noi prin o succesivă de copii. Deci toate acestea sunt monumente de limba. Deci, pe poate de a din vorbită și din care nu mai sunt vorbită, se imprezesc familiile individuale de limbi. Ce înseamnă că este o familie? Ce înseamnă că este de, de, de familia limbiilor celice? Înseamnă că toate acele limbi, în un moment dat, au fost una singură, da? Pe care o numim proto -celtic. Limba este una singură, da? Sunt dialecte, Deci nu am spune distincte, așa nu am să spune uh, dialecte. Ele provin dintr-o uh, singură fază lingvistică? O protogreacă, așa i-am ja spune, da? Limbile slavă, tot așa, provin dintr-o proto-slavă. Toate aceste limbi pe care le indicăm cu grajithaidul Proto sunt limbi neatestate. Limbi neatestate. într-o de gradul 2, cel puțin, da, cel puțin. Cu o mulțime de alte uh, uh, dificultăți despre care nu mai uh, vorbesc. acum, dar poate că da, am anuit, cum vă da peste, uh, interesant dacă nu. Uh, Pot la anul facem face un fulg de Sunt iubitoare de indoropenistică, chiar cu atima aș putea spune, dar nu pot să nu pot plixurile acestei disciprile. Și de fapt, dacă o vedem exact așa cum este, fără să o putem folosi. să noi de fapt vrem, că folosim indoropenistică. Ce putem fi cu adevărat, din indonomenictică, o să facă în fonetice. sunt cărănițile care construiesc uh, și în uh, și la antidești. ce e ceva uh, mai existent. Nu uitați și... Nu uitați? Anul Anul Așteptați, vă rog. Mm. vino ha parlato in modo affannato davanti e anche qui. E Da e era che non era chiaro alcun problema. Eh mi domandava mamma ho avuto mi trovo con entrate perché non so Da. dumnească. este presupus ca am de dar nu vorbește. Dar am mai și programat să încerc să te ating, pentru că amândoi asta. Ne Ai citit Acum, văd m-am mai uitat la frații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 E bilinga aia care o ai dat? Da, la etica istorică mai știți, pe zucuri sau de poate, mai lor mai, puțin. Dar, în... Oficiei, lazer tax negriniscut. Dacă a fi să până lauși, nu sunt Foile, nu? Da. A, trebuie să o duc și eu. Acum a fost și a... Cu Cu mă de unde e. Tot Da, tot Și